Linnunradan käsikirja liftareille. Viidestoista osa. Linnunradan pisimmät ja tuhoisimmat bileet jatkuvat nykyään neljättä sukupolvea, eikä kukaan näytä olevan aikessa vieläkään lähteä. Joku kuulema vilkaisi yhdessä vaiheessa kelloa, mutta siitä on kulunut jo 11 vuotta, eikä sitä ole tapahtunut toistamiseen. Jälki on järjetöntä, eikä sitä usko ellei näe sitä omin silmin. Mutta jos teillä ei ole mitään erityistä syytä uskoa sitä, älkää menkö katsomaan sitä, sillä te ette takuulla nautin näkemästänne. Yläpuolella olevissa pilvissä on viime aikoina esiintynyt jyrinää ja välähdyksiä, ja jotkut väittävät, että se johtuu kilpailevien siivousfirmojen välillä riehuvasta taistelusta, kun ne kaartelevat juhlapaikan yllä kuin korppikotka parvi. Mutta toisaalta ei kannata uskoa kaikkea, mitä kuulee bileissä. Ei etenkään näissä bileissä. Yksi syntyneistä ongelmista, ja tämä ongelma selvästikin pahenee ajan myötä, on se, että kaikki juhlavieraat ovat joko alunperin bileistä poistumasta kieltäytyneiden vieraiden lapsia, lastenlapsia tai lapsia. Ja johtuen kaikista umpisiitoksista ja regressiivisistä geeneistä ja sen sellaisesta, kaikki bileissä tällä hetkellä riehuvat vieraat ovat joko täysfanaattisia juhlioita tai mokeltavia idiootteja tai yhä useammassa tapauksessa molempia. Oli miten oli. Se tarkoittaa sitä, että geneettisesti katsoen jokainen uusi sukupolvi on aina edellistä haluttomampi lähtemään koskaan kotiin. Niinpä sen sanelevatkin aivan muut seikat, kuten esimerkiksi se, milloin juomat loppuvat. Eräs asia, joka vaikutti aikoinaan hyvältä idealta, oli, että näiden bileiden pitäisi lentää. Mutta ei siinä mielessä, että juhlissa aika yleensä lentää kuin siivillä, vaan kirjaimellisesti lentää. Eräänä yönä kauan sitten joukko juopuneita astroinsinöörejä kompuroi siellä täällä pitkin rakennusta, kaiveli tätä, korjaili tuota ja paukutti kaikin voimin jotain muuta. Ja kun aurinko nousi seuraavana aamuna, se näki hämmästyksekseen joukon hilpeitä känniläisiä, jotka leijuivat puiden latvojen yläpuolella kuin parvi nuoria lentämään tottumattomia lintuja. Eikä siinä kaikki, sillä lentävä ryhmä oli onnistunut hankkimaan itselleen varsin tehokkaan aseistuksen. He halusivat varmistua, että heillä olisi viimeinen sana hallussaan, jos heille tulisi vaikeuksia viinakauppiaiden kanssa. Muuntuminen kolmivuoroisesta juhlayleisöstä osapäiväiseksi rosvokoplaksi kävi helposti ja oli omiaan antamaan bileisiin juuri sopivaa maustetta ja svengiä, jota ne todella tarvitsivat, sillä bändi oli soittanut kaikki osaamansa kappaleet jo lukemattomia kertoja vuosien saatossa. Vieraat ryöstivät ja rosvosivat ja pitivät kokonaisia kaupunkeja panttivankina vaatien lunnaiksi juustokeksejä avokadodippeja grillikylkeä ja viiniä ja viinaa, jota toimitettiin heille ilmassa leijuvilla tankkereilla. Mutta juomien loppumisen ongelma tulee joka tapauksessa vielä eteen jonain päivänä. Planeetta, jonka yllä he leijuvat, ei ole enää entisensä. Se on huonossa jamassa. Rosvojoukko ryövää sitä säälimättä, eikä kukaan ole pystynyt iskemään takaisin johtuen epämääräisestä ja vaikeasti ennustettavasta tavasta, jolla juopuneet ryöstäjät syöksähtelevät pitkin taivasta. Ne ovat hitommoiset bileet. On myös hitommoisen tuskallista pudota häntä luuleen. Oh, Au! missä sinä oikein olet kupannut? Me olemme odottaneet täällä Ramppasen kanssa tuntikausia. Flood! Romppanen! Missä me oikein olemme? Menossa bileisi, Ne ovat tuon oven takana. Miksi te ette sitten ole menneet sisälle? Meillä täytyisi olla omat eväät. Aha, jonkinlaiset nyyttikestit. Minulla on kyllä laukussani pullo retsinaa, mutta olen säästänyt sitä. Saa kelmata. Mennään. Näin. Et Ai, että te siellä se Minä juuri, mutta täällä on paljon hauskempaa kuin MilliRaceissa, paljon turmeltuneempaa ja enemmän hengelle hupaa. Petian, miten hitossa sinä olet joutunut tänne? Aika kivätuntuiset bileet. Ai, moi Arthur, mitä sinä sanoit? Kysyin, kuinka hitossa sinä olet joutunut tänne. No, ja oli pelkkä pistejono, joka leijui sinne tänne piti maailman kaikkiutta. Oletko sinä tavannut tuurin? Hän harrastaa ukkosen tekemistä. Aha, moi. Moi. Se on varmaan kauhean mielenkiinto. Niin on. Oletko sinä saanut juotavaa? Tuota, itse asiassa en. No mene sitten hakemaan itsellesi ryppy. Tuota, eihän J-Ford vain saatu olemaan paikalla. Myöhemmin, Mennään. Muuten yksi mielenkiintoinen asia kuolemattomuudessa. Eräs mielenkiintoinen se... asia avaruudessa on se, kuinka ikävystyttävä se on. Ikävystyttävä? Aivan, ikävystyttävä, yeah. ikävystyttävä, käsittämättömän <laughs> niin. ikävystyttävä. Katsokaa, asia on... <laughs> Niitä on niin paljon, mutta kun se sisältää niin vähän, haluatko kuulla jotakin lukuja. Tuota... Kuunnelkaa nyt, olkaa hyvä. Nekin ovat sensatiomaisen ikävystyttäviä. Minä palaan hetken kuluttua kuuntelemaan niitä. Äh, no minä jo pelkäsin, että pääsisi koskaan eroon tuosta. Tulemaan asukas Arthur. Minun nimeni on Arthur Dent. Meidän täytyy löytää hopeinen poikki puu. Se on täällä jossakin. Emmekö me voisi rentoutua edes hetkeksi? Minulla on ollut raskas päivä. Trilliankin on muuten täällä. Hän ei kertonut, kuinka joutui tänne, mutta sillä ei kai ole sen ihmeempää merkitystä. Ajattele millaisessa vaarassa on koko Maailman maailmankaikkeus. maailmankaikkeus on kyllin iso ja vanha pystyäkseen pitämään huolta itsestään puolen tunnin ajan. No, hyvä on, hyvä on. Minä kiertelen vähän ja kyselen, onko kukaan nähnyt sitä. Hyvä. Hienoa. Hienoa. Anteeksi, oletteko te saattunut näkemään missään poikkipuuta? En, mutta ottakaa ryppyä ja kertokaa siitä. Minä pidän teidän hatustanne. Mitä? Sanoin, että pidän teidän hatustanne. Eihän minulla ole hattua. No, siinä tapauksessa minä pidän teidän päästänne. Mitä? Sanoin, että pidän teidän päästänne. Mielenkiintoinen kallonluusta. Minun planeettani räjäytettiin yhtenä aamuna. Ja siksi minä olen näissä kuteissa, aamutakissa. Katsokaas, minun planeettani mukana räjähtivät kaikki minun vaatteeni. Enkä minä tiennyt, että joutuisi johonkin bileisiin. Aivan, aivan. Sen jälkeen minut heitettiin ulos avaruusaluksesta, samassa aamutakissa. Pian sen jälkeen sain tietää, että minun planeettani oli alunperin rakennettu tilaustyönä joillekin hiirille. Voitte kuvitella, miltä minusta tuntui. Sitten minua ammuskeltiin vähän aikaa ja sitten räjäytettiin. Itse asiassa minut on räjäytetty naurettavan moneen kertaan. Minua on ammuskeltu, solvattu, tussautettu tuusannuuskaksi, pidetty ilman t ja viimeksi minä haaksirikkouduin eräälle suolla ja jouduin asumaan viisi vuotta kosteassa luolassa. Aha! Oliko teillä hauskaa? <tos> teillä on muuten aivan tapa yssiä. Sallitteko, että seuraan? <tos> Todella piristävää. Teidän elämänne on varmaan hirveän jännittävää. Suur kiitos, Näkeviin. Anteeksi, mutta esittelittekö te juuri itsenne? Kyllä. Minun nimeni on Artur. Dent. Joo. Minä vain ajattelin kertoa teille, että joku mies jollain vuorella haluaisi tavata teidät. Minä olen jo tavannut hänet. Aha. No, minä vain ajattelin kertoa. Se tuntui olevan kovin tärkeää hänelle. Aivan. Minä olen jo tavannut hänet. Selvä. Ajattelin vain sanoa. No, ei sinä mitään. Hauskaa iltaa ja onnea ja voittakaa palkintoja. Anteeksi mitä? Mitä vaan. Tehkää mitä haluatte, mutta tehkää se hyvin. Miksi? Jos sen tekee huonosti, kukaan ei lotkata korvaansa. Se otkaa painukaa hiitteen. Hyvä on, minä menen. Mitä hittoa tuo tarkoitti? Pelkää leveilyä. Hän voitti pieni karhu Alfa-illusiivisten harrastusten vuotuisen palkinnon ja yritti esittää vaatimatonta, mutta te ette kysynyt mitään siitä palkinnosta, joten hän oli mahdotonta esittää vaatimatonta. Ai, anteeksi, olen pahoillani. Mistä hyvästä hänet palkittiin? Hienostuneimmasta tavasta käyttää sanaa naida vakavassa näytelmässä. Se on hyvin arvostettu palkinto. Jaha, millainen palkinto se on? Siitä saa Roarin. Se on pieni hopeinen esine suurella mustalla pohjalla. Mitä sanoit? Ei mitään. Minä ajoin vain kysyä, mitä se hopeinen. Minä luulen, että sanoit mitä? Wop. We really want Meillä haluaisimme jäädä tänne auttamaan mutta se ei nyt oikein käy. Ei. Meidän on pelastettava maailmankaikkeus ja jos se kuulostaa huonolta tekossiintä, niin olette ehkä oikeassa. Oho. Oli, miten oli, Oi. nyt mentiin. Trillian! Maan asukas, meidän täytyy lähteä Trillian! Tyttö lähtee minun matkani. Valhallassa on hyvät bileet ja me lennämme sinne. Missä te olitte, kun ne robotit ryöstivät palkinnon ja ampuin? Kyllä minä punnitsin tytön. Lentäminen on nähkäis starkkaa puuhaa. Trillian lähtee meidän mukaan. Oh, anteeksi nyt, mutta ei ei, sinä tulet meidän kanssamme. Hän lähtee minun matkaan. Asukas, tule nyt. Katsotaanko, kenen kanssa lähtee? Anteeksi, kauheasti, mutta kuulinko minä oikein, onko meillä tarkoitus tapella hänestä? Kyllä, mennäänkö ulos? Sopi! Sillähän sitä päästiin. Rompsu, hommaa meidät pois täältä. Hyvä on, minä olen pelkuri, mutta tärkeintä on, että olen edelleen hengissä. Haluaisin huomauttaa, että niin olen minäkin. Mutta sinun hengen menosi ei ollut kovinkaan kaukana. Tromppanen, minusta tuntuu, ettei Ford käsitä mitään, mitä minä yritän selittää. Ja siihen minä en osaa sanoa mitään. Sinun on paras selittää kaikki alusta uudelleen. No, kun... Mutta ei juuri nyt. Kauheita asioita on tapahtuvaisillaan. Meidän menestyksemme siellä vileissä oli varsin kehonpuoleinen. Ja nyt meidän ainoa mahdollisuutemme on estää robotteja avaamasta lukkoa avaimella. Ja taivas yksin tietää, kuinka se voisi onnistua. Kai meidän on pakko lähteä sille asteroidille. Ei sen puolen, että minä pitäisin koko ajatuksesta. Meitä saattaa mennä henki. Mutta missä triljana? Ja missä ovat ne perunalastut, jotka minä nappasin mukaani bileistä? Molemmat löytyvät informatiivisten illuusioiden huoneesta. Luulen, että teidän nuori naispuolinen ystävänne yrittää selvittää itselleen joitakin galaktiseen historiaan liittyviä ongelmia. Uskoisin, että perunalastusta on tiettyä apua siinä tehtävässä. On virhe ajatella, että ihminen pystyy ratkaisemaan ainuttakaan merkittävää ongelmaa pelkkien perunoiden avulla. Esimerkki. Olipa kerran erittäin aggressiivinen ihmisrotu nimeltä Striteraksin silastiset panssaroidut pahalaiset. Ja se oli pelkkä rodun nimi. Heidän armeijansa nimi oli huomattavasti kammattavampi. Onneksi he elivät paljon kaukaisemassa linnunradan historian vaiheessa kuin mihin me olemme ikinä törmänneet noin 20 miljardia vuotta sitten. Jolloin linnunrata oli nuoria, elinvoimainen ja jokainen puolustamisen arvoinen aate oli uusi. Ja koska Striteraxin silastiset panssaroidut pahalaiset olivat parhaimmillaan nimenomaan taistelussa, he harrastivat sitä uutterasti. He vihollisiaan, mikä tarkoittaa kaikkia muita kuin heitä itseään, ja herökittivät toisiaan. Heidän planeettansa oli pelkkinä raunioina. Sen pintaa peittivät hylätyt kaupungit, joita piirittivät hylätyt sotakoneet, joita puolestaan piirittivät syvät bunkkerit, joissa silastiset, panssaroidut pahalaiset asuivat ja kinastelivat keskenään. Paras tapa joutua tappeluun silastisen panssaroidun pahalaisen kanssa oli syntyä. He eivät pitäneet siitä ja tunsivat välitöntä vastenmielisyyttä. Ja kun panssaroitu pahalainen tuntee vastenmielisyyttä, joku saa turpiinsa. Ja tällainen elämäntapa saattoi vaikuttaa kuluttavalta, mutta toisaalta heillä näytti olleen äärettömän paljon energiaa. Paras tapa pärjätä silastisen panssaroidun pahalaisen kanssa oli lukita hänet yksin johonkin huoneeseen, sillä ennen pitkää hän yleensä pahoin piteli itsensä henki -everi. Ajan mittaan tämä rotu käsitti, että tästä ongelmasta oli päästävä eroon. Ja niinpä he säätivät lain, jonka nojalla jokaisen, joka joutui kantamaan aseita jokapäiväisessä työssään, esimerkiksi poliisit, vartijat, peruskoulun opettajat ja niin edelleen, oli joka päivä hakattava tunnin verran perunasäkkiä päästäkseen eroon ylimääräisistä aggressioistaan. Jonkin aikaa tämä järjestelmä toimi hyvin, kunnes joku sai päähänsä, että olisi tehokkaampaa ammuskella perunasäkkiä hakkaamisen sijasta. Tämä synnytti kansanjoukossa suuren innostuksen ja kaikki olivat valmiita uuteen merkittävään sotaan, jollaista ei ollut puhjenut viikkokausiin. Toinen silastisten panssaroitujen pahalaisten suurista saavutuksista oli se, että he pystyivät ensimmäisenä rotuna koko maailmankaikkeuden historiassa järkyttämään tietokonetta. Se oli jättimäinen avaruuteen sijoitettu ja vielä tähänkin päivään mennessä kaikkien aikojen tehokkain tietokone. Se oli ensimmäinen ihmisaivojen mallin mukaan rakennettu tietokone, jossa jokainen solu oli pienoismalli kokonaisuudesta, niin että se saattoi ajatella joustavasti ja mielikuvituksellisesti ja saattoi täten myös kokea järkytyksen. Jouduttuaan yllättäen kahden rintaman sotaan, jossa silastilaisten vastassa olivat sekä Stugin sinnikkäät karfunkelit... Ja kuristavat stiletistit paalaiset antuivat haktarille tehtäväksi suunnitella äärimmäisen tuhon aseen. Niinpä haktar suunnitteli äärimmäisen tuhon aseen. Itse asiassa se oli pelkkä pieni hyperavaruudessa kelluva puhelinvaihe, joka pystyi haluttaessa yhdistämään jokaisen suuremman auringon ytimen kaikkiin muihin suurien aurinkojen ytimiin samanaikaisesti, jolloin koko maailman kaikkeudesta muodostuisi yksi ainoa jättimäinen hyperavaruudellinen supernova. Kun silastiset, panssaroidut pahalaiset yrittivät räjäyttää sen avulla erään kuristavien stiletistien gammaluolissa sijaitsevan kaatopaikan, he olivat erittäin ärtyneitä, kun se ei onnistunut, ja sanoivat niin. Tämä oli melkoinen järkytys haktarille. Se yritti selittää rakentaneensa tahallaan pommiin pienen virheen, jolloin pahalaiset ärsyyntyivät entisestään ja tuhosivat tietokoneen. Myöhemmin he tulivat järkiinsä ja tuhosivat myös tuon pommin. Trillian oli katsellut mielenkiinnolla tätä kaikkea, samoin kuin tarinaa Cricketin historiasta. Ja kun hän astui mietteisiinsä vaipuneena ulos informatiivisten illuusioiden huoneesta, hän huomasi, että he olivat pahasti myöhässä. Me olemme myöhässä. on lähes valmis. Ilmeisesti me emme voi mitenkään estää sitä. Emme. Sääli. Emme ottaneet aseita mukaan. Typelvä. Oi helvetti. Katsukaa, asteroidi alkaa lähestyä pölypilveä. Tämä on ilmeisesti kauhean tärkeä hetki koko linnunradan historiassa. Olet kerrankin oikeassa, maan asukas. Kai meidän on parasta seurata niitä. Jeepo. Okay, Se okay. on ajevo. Okei, okei, Okaa hitto löi minua päähän? Kumpaan päähän? Tähänkö? Äs! Ei siihen toiseen. Ja niin murrettiin maailman kaikkeuden historian vahvin lukko. Tai oikeastaan se avattiin galaktisella avaimella. Ja krikkitiläiset saattoivat jälleen ryhtyä tuhoamaan maailmankaikkeutta, jonka olemassaoloa he eivät voineet suvaita. Tällä välin romppasen aluksella. Minä en taju. Ne olisivat voineet tappaa minut, mutta jostain syystä ne eivät teineet niin. No ehkä minä olin niiden mielestä vain jotenkin hieno kundi tai jotain siihen suuntaan. Vaan sen minä kyllä käsitän Anna muka. olla, Sit... -ford. Sinä olet sanonut, tuon jo ainakin 49 kertaa. Ai jaa. No, joka tapauksessa minusta noissa tyypeissä on jotain omituista. Jotain vinksahtanut. Ne on ohjelmoitu tappamaan kaikki ilolliset olijat. Joo, saattaa olla sitäkin. j Ai, Moi, baby. Mm. Oletko sinä kunnossa? Jep, ihan ok. Hienoa. taha se on sitten linnunradan loppu vai mitä? Ei. Me tiedämme tehtävämme. Meidän on mentävä krikkitiin Me olemme jälleen kerran epäonnistuneet surkeasti. Erittäin surkeasti. Se johtuu siitä, että me emme välitä kylliksi. hän sanoin. Mutta jos me emme tartu härkää sarvista, meidät tuhotaan joka iikka. Eikö silläkään ole mitään väliä? Ei siinä tapauksessa, että härkä tappaa meidät. Se podu. Sinulla täytyy olla jokin teoria siitä, miksi ne säästivät sinun henkesi. Se kuulostaa omituiselta ja epätavalliselta. No minähän sanoin jo, että ne eivät varmaan tietäneet itsekään syytä siihen. Ne tyytyivät pelkästään hakkaamaan minusta tajun pellolla. Ne rahasivat minut alukseensa, paiskasivat minut nurkkaan, eivätkä sen koomin piitaneet minusta pätkääkään. Luulen, että minun niin jotenkin hämmensi niitä. Jos minä sanoin jotain, ne vaan komauttivat minusta tajun Se Sebot, mitä sinulla on kädessäsi? Mitä? Ajaa, tämäkö? Niin. Tämä on kultasydämen sydän. Lukon räjäyttämisestä ei jäänyt jäljelle kuin tämä ja puupilari. Ja minä olen kuullut, että tämä sun aluksesi on melkoinen menijä, joten voisitko sinä mahdollisesti toimittaa minut omalla alukselleni? jos sinä aju auttaa meitä? Miten niin meitä? Ketä meitä? No minä auttaisin kovin mielelläni teitä pelastamaan linnunradan, mutta minulla on aivan kammottama tuplapäänsärky. Mutta suotelkaa seuraavalla kerralla, kun tarvitset apua. Hei, trillian. Niin mitä? Mitäs, jos lähdetään kultasydämällä? Jännitystä ja seikkailuja tosi rajuja juttuja. Ei. Minä aion mennä krikkitiin. Krikkitiin. Krikkitiin. Krikitiin. Tämä jyrkäinen näyttää aivan samanlaiselta kuin ennenkin. Aivan. Mutta tällä kertaa se on todellinen. Eikä pelkkä illuusio. Me todella olemme krikkitissä. Shhh. Katsokaa. Mitä nuo ovat? Krikkitiläisiä. Tulossa tänne päin. Odotetaan. Trilja, mitä sinä puuhaat? No, tähtään noita aseilla ja mietin. Hengitätkö sinä aina tuolla tavalla, kun sinä mietit? No minä edes huomannut, että minä hengitän. No sitä minä juuri pelkäsinkin. Onko teille kenellekään pelkähtänyt pään, että... Seis! Älkää liikkuko! Tuota, anteeksi, mutta oletteko te muukalaisia? Moi kaikki, tai oikeastaan vain te, herra Bibelbrox. Minulla on ilo ilmoittaa, että kultasydän on korjattu ja täysin toimintakykyinen. Okei, kytke kaikki taajuudet. Valmista on. Huomio, huomio, kaikki alukset. Haluaisiko joku ryypyn? Onko kyseessä hätätilanne? Ei, ei muuten, mutta sattuisiko teillä olemaan lantrinkkiä? Sanonko minä sinulle, mihin sinä voit tunkea lantrinkisi? Okei, okay, okei. Okay. Harvinaisen huumorin tajuton tyyppi. Edi, mikä tuo aaltopituus oli? 7597201. Okei, okay. ota ne koordinaatit ja anna palaa. Mutta mehän voimme joutua mihin tahansa. Anna palaa! Jonkin auringon sydämeen. Voisitteko te kertoa meille jotakin luonnon tasapainosta? Me olemme kuulleet siitä kaikenlaista, mutta ilmeisesti sillä ei ole mitään merkitystä. Kai meidän on parasta vain tappaa teidät. Ei ole te halua jutella on. jostakin. Katsokaa, me olemme hieman huolestuneita tästä maailmankaikkeuden tuhoamissuunnitelmasta. Niin ja luonnon tasapainosta. Me olemme näkään hyvin kiinnostuneita ekologiasta. Niin ja urheilusta. Ja urheilusta. Katsokas, jotkut meistä haluaisivat solmia yhteyksiä muun maailmankaikkeuden kanssa urheilun alalla. Ja vaikka minusta urheilu ja politiikka tulisi pitää erillään toisistaan, meillä saattaa olla vaikeuksia pitää yhteyttä muihin, jos tuhoamme koko maailmankaikkeuden, mikä näyttää olevan tällä hetkellä meidän tarkoituksemme. Niin? Hyvä on. Tulkaa. Mennään vähän sivummalle ja jutellaan tilanteesta. No, antakäs tulla. No kun meidän pitäisi olla yksin maailmankaikkeudessa, luulisin. Hmm. Meillä on se pommi, vaikka pienihän se on No, tiedän niin it Itse se on ihan, ihan pieni Tiedän, tiedän Mutta sillä voi kuulemma tuhota kaiken elollisen. Kai, meidän on pakko tehdä niin Ilmeisesti se on meidän tehtävämme, luulisin Ei teidän ole pakko tehdä niin, niin. Ei missään tapauksessa Eikä. Minä pyydän sinulta palvelusta Vie minut teidän johtajat Tietokone Moi, täällä puhuu teidän pää kiinni Missä hitossa me olemme? Te noitte minulle koordinaatit seitselle. Aivan. Ja missä me olemme? Itse asiassa me olemme varsin lähellä krikkitiläisten päämajaan. Ja siellä on menossa melko kiperä neuvottelutilanteesta. Jos te haluatte kuulla... Mielenkiintoista. Antitulla. Hetki vain. Yhdistän. Mikä nyt? Roboteissa on jotain vikaa. Tarkemmin sanoen, mitä? No ne, ne eivät näytä enää sotimisesta. Se tuntuu ajoittamaan niille masennusta. Jonkinlaista maailman tuskaa vai pitäisikö sanoa maailman kaikkeuden No, ei kai sillä ole mitään merkitystä. Niidenhän pitäisi auttaa meitä tuhoamaan sen. Aivan. Eikä se ole niille helppoa. Luulen, että ne ovat masentuneita. Viime aikoina ne ovat taisteluun jouduttuaan, kohottaneet aseensa ja miettineet yhtäkkiä, mitä hyötyä tästä kaikesta oikein on kosmisesti ajateltuna. Ne vaikuttavat hieman väsyneiltä ja synkiltä. Mitä ne sitten puuhaava? Tuota suurimman osan aikaa ne ratkoivat neliulotteisia yhtälöitä. Todella inhottava vaikeita yhtälöitä ja lisäksi ne murjottavat. Murjottavat? Minä ole koskaan kuullut murjottavasta robotista. Ja et! Minä olen! Jo kaikki muut on menneet nukkumaan. Mun pääni murjottaa ja valvovan ja infrapunasilmeni silmeni vain tuijottaa, kyllä yö on inhottava aikaa.